Наймехен, 2004. Чому я ніяк не можу згадати назву того кораблика, що віз наші ненаситні тіла і душі водами райну вниз? останній ми зійшли з нього на берег у Наймехені, і берег виявився голландським. Ніколи перед тим і ніколи після того я в Голландії не бував. Я навіть не знаю, як таке могло трапитися. Але це вже доконаний факт. Я наче заповзявся обминати Голландію десятими дорогами. І тільки одного разу в житті я зійшов з корабля на берег у Наймехені. Усе, що було перед тим, було Німеччиною, а Голландія відразу здалася мені іншою. Але якщо ви спитаєте мене чому, я відповісти не зможу. Я нічого, зовсім нічого не пам'ятаю про Наймехен. Навіть назви корабля, що мене до нього довіз. Граст, коли я кажу нічого, то суттєво перебільшую. Приміром, я пам'ятаю, що всі ми дуже раділи наближенню до Голландського берега і заздалегідь обговорювали цю радісну перспективу, ще в Кельні, здається. «От уже в Голландії, то собі як то в Голландії», повторював час від часу кожний з нас – і підморгував іншим. І всі погоджувалися з ним, що так воно й буде, і так само підморгували. Але чи місцевий оркестр і справді зустрічав нас на березі? Не пригадую. Хоча звідки тоді це нав'язливе видиво з причалом і саме голландськими, а не якимись там ще триколорами. Коли причал ближче є, і набережна більшає, і те саме суцільне відеоспостереження, і врешті оркестр починає грати щось незрозуміле, виманюючи тебе на берег. Крім того, пам'ятаю, що готель видався мені старовинним, а мій номер жахливо тісним, особливо в порівнянні з усіма попередніми німецькими. У такому номері навіть ноги не було як витягнути, доводилося спати, згурнувшися клубком. А може мені трапився якийсь дитячий номер? Але не пам'ятаю ні назви готелю, ні який номер був у мого номера. Зате пам'ятаю, яке це було щастя. Вибігти з готелю на якусь площу, назви якої не пам'ятаю. Чому це було щастям? Тому що до прощальної вечірки з усякими читаннями поезії залишалося ще кілька вільних годин. Я був сам у чужому місті, десь у Голландії, в якій не бував ніколи раніше. Але перш усього тому, що все діялося в перші дні літа, і цілий світ мерехтів мені новою чистою зеленню і пахнув зеленою річковою водою. І я, безпомилково, за допомогою самих лише ніздрів та носової порожнини, вибрів саме на ту дільницю, тобто я повернувся до річки, і пішов якимись набережними, допоки не почалися суцільні кофішопи. От уже в Голландії то собі як то в Голландії, повторював я час до часу заповітну фразу, хоч насправді то вже й не Голландія була, а суцільна кофішопія. Кофішоп за кофішопом, кофішоп за кофішопом, запульсувало в мені рефреном. Що це було? Шматочки, зародки, регі? Отже, дещо я все-таки пам'ятаю. Пам'ятаю, що кофішопів було повно. Ціла вулиця. Пам'ятаю, що я цьому навіть не здивувався і тим більше не противився. Кордон поруч. І вся велика Німеччина знемагає у прагненні поглибше затягнутися магічним димом. Ще пам'ятаю, як зайшов до середини. Останнє, що пам'ятаю, це купівлю трьох джойнтів по два євро штука. Чому саме трьох? Тому що це досконале число, яке містить у собі початок, середину і кінець. Раз. Тому що перший був на зараз, другий на вечір, а третій мав доїхати до України. Два. Тому що вигідніше купувати відразу три. Три. Адже коли береш три, то платиш не 6 євро, а п'ять. Не пам'ятаю, що було б, якби брав шість, чи, скажімо, дванадцять, і яку знижку отримує той, хто замовить аж 99. Зате пам'ятаю єдиного відвідувача при Шенквасі з чаєм і цигаркою, його цілісну філософську незворушність. Звідки люди беруть аж стільки спокою, подумалося мені, але без образи чи заздрості. Мені здається, що він так і сидить на тому ж місці донині. Не пам'ятаю, чи прийняття, влаштоване для нас міським головою в ратуші, відбувалося перед прогулянкою до кофішопу, чи вже після. Проте пам'ятаю, що промови на прийнятті видалися мені надто розтягнутими. Природа цієї розтягнутості полягала в тому, що всі промовці якось ледве повертали в кінець розартикульованими язиками, так, наче кожний з них недавно переніс інсульт. Це було цілком можливо у випадку наймехенського мера, його заступника і кількох місцевих діячів культури. Тобто цілком можливо було припустити, що всі вони як один чомусь недавно перенесли інсульт. Але аж ніяк неможливо було припускати таке у випадку доктора Л, керівника нашого проєкту, з яким я зовсім нормально спілкувався ще пару годин тому. А проте він також заледве плів язиком. Настільки заледве, що я не міг ухопити жодного змісту, ба навіть жодного слова. І це не самовито веселило мене. До тієї міри, що я раз у раз дещо завідверто пирскав сміхом – аж поки не піймав на собі кілька здивовано-осудливих поглядів, зокрема пані Уршулі, польської поетки. «Акустика тут ні до чого», – сказав я вголос, до жодного з присутніх особисто не звертаючись, і вийшов з ратуші подихати глибше. Я дихав ним довго, до глибоких сутінків, а вони в червні. Настають не скоро І за весь цей час Я зробив лише три повні вдихи І три видихи По півгодини кожен Це я пам'ятаю точно Півгодинний видих Півгодинний вдих Зате не пам'ятаю Як опинився у тому клубі Де всі святкували востаннє На сцену саме виводили пані Уршулю це вона читала свої вірші того вечора. Вона і кілька місцевих молодих поетів, чи краще сказати, слемерів. Але поки читала вона, все складалося більш менш Якщо не брати до уваги, що вона чомусь читала французькою. Я не міг нічого в цьому второпати, бо французькою таки не володію. Хоч іноді мені здавалося, ніби насправді я, не розуміючи ні слова, Прекрасно розумію суть і навіть можу робити синхронний переклад, і якщо треба, то навіть ремований.